Старший офіцер контролю Вандлик влаштувала собі офіс у казармах роти внутрішньої безпеки разом із підопічними, хоча за статусом повинна була мати кабінет у штабі поряд із комендантом. Багато хто думав, що вона навмисно намагається бути ближче до народу, не собі ціну в очах підлеглих. Але тільки не самі хлопці, в яких правий рукав уніформи був пофарбований чорним – ознака внутрішньої безпеки. Для них авторитет вандлик був незаперечний і, мені здається, не без причини. Чорних рукавів, м'яко кажучи, цуралися, оскільки підтримання дисципліни і розслідування службових порушень теж було частиною їхніх завдань. Їхня казарма стояла на відшиві, коло самої стіни контуру, немов підкреслюючи цей статус. Також тут довгою смугою вишукувалися вольєри з собаками, що їхній непривітний гавкіт лунав на добру половину табору. Вандлек була на спортивному майданчику. Коли я побачив її, вона демонструвала черговій групі конкістадорів, наскільки смішні були їхні спроби атакувати її в рукопаш. Певно, якщо сказати, що робила вона це із задоволенням, буде не точно. Вандлек робила це зі смаком. Ні її невисокий зріст, ні, хлопчача вага її геть не заважала. Вона була вдвічі швидша за кожного зі своїх громил. Зловивши момент, вона пірнула під руку вже досить захеканому конкістадорові і добряче тикнула його в сонячне сплетіння. Не давши чоловікові навіть зігнутися, до хрускоту заламала від руку, змусивши утримувати рівновагу, балансуючи навшпиньки. «Варюки атакуватимуть вас лапами, халіцерами, жалами, клішнями, рогами і зубами. А правило завжди одне відійди з лінії атаки. Вандлек картинно відпустила бідолаху, і той упав на землю. А ви занадто закохані у ваші штурмові гвинтівки. Будете тупити, вам відкусять їх разом з руками. Говорила вона красиво. Вагомо, спокійно, образно. У вандлих був талант утовхмачувати підопічним нові навички безпосередньо в підкірку. Мені випала нагода ближче познайомитися з нею на нещодавніх змаганнях зі стрільби. Участь брали тільки бойові частини. Я був присутній тоді лише тому, що такі правила. На будь-яких масових заходах у колонії повинен бути бодай один біолог, про всяк випадок. Вандлик помітила щось у моїх очах, коли я спостерігав за черговим бійцем, який виконував завдання. Стрільба лежачи, стрільба стоячи, з укриття й у русі. Колись іще в армії я пройшов посилену стрілецьку підготовку і не став снайпером у своєму підрозділі лише через те, що таких, як я, там виявилося забагато. Але моя любов до стрільби нікуди не ділася і я тугою відзначав грубі помилки деяких стрільців, думаючи, як здорово було б самому взяти участь. «Хочеш постріляти?» – несподівано спитала вона. «Так, точно, мем. Немає допуску. На старті повністю розібрана гвинтівка. Нова розробка. Ти ще з таких не стріляв. Думаю, якось зберу». «Я теж так думаю. Але в нормативі з першого разу не вкладешся». І навіть якщо потім жодного разу не промажеш, про призове місце забудь. З її тону я зрозумів, що це своєрідне запрошення взяти участь. І широко сміхнувся. Чого стоїш, лейтенанти? Підкреслено за статутом вандлик гаркнула. На стартову позицію! Бігом! Руш! Нова гвинтівка і справді відрізнялася від усього, з чим я звик мати справу. Досить швидко розібравшись із затвором, я застряг, намагаючись зрозуміти, як заклацнути корпус. Хтось викрикував геть безглузді підказки. Я подумки відраховував у голові дорогоцінні секунди. Замість відведених 15 копирсався вже, мабуть, усі 50. Але це не мало значення. За порадою вандлик я викинав із голови саму думку про перемогу і просто... Діставав задоволення. Нарешті клацнув штифт замка, і я підняв готову до бою гвинтівку. Пам'ятаю, як зайняв позицію, лежачи, нагадавши собі, що вже можна особливо не квапитися. Як змусив себе повільно вдихнути і видихнути, дозволяючи своєму тілу розтектися навколо гвинтівки. Як казав колись мій інструктор. Як плавно натиснув спуск. Гримнув постріл і, як завжди, коли не видно, влучивте чи ні, виникла думка, що промазав. Зрештою, я бачу лише обрис мішені. Не будь-які відхилення вбік. Але я, звично, виконував усе це з голови, зосередившись на процесі стрільби. Треба просто повторити все точнісінько так само, як і вперше. Постріл. І ще раз. Точно так само до найдрібнішого руху. Постріл. І ще. Пам'ятаю, перевіряючи мішені, Вандлик відшукала мене поглядом. Я чекав від неї якогось жесту, мовляв, непогано. Не може навпаки, що вона презирливо скривиться. Але вона просто уважно подивилася на мене, а потім, підійшовши до офіцера з іншого рубежу, довго звірялася з його таблицею. Коли оголошували двадцятку найкращих, не приховаю, але у мене жевріло боязке сподівання опинитися хоча б у хвості. Але дива не сталося. Те, скільки я куперсався, збираючи гвинтівку, поставило хрест навіть на 20-ті. Ну і добре. А коли все закінчилося, Вандлика раптом підійшла до мене із властивою її прямолінійністю, і заявила: Ти знаєш, що показав найкращий результат? Тобто найкращий. Тобто найкращий зі стрільби, байдуже на якому ти в місці в підсумку. Сподіваюся тобі теж. Але стріляєш ти чудово. Для біолога. Хочеш, приходь до мене на тренування. І з завтрашнього дня. Тобі сподобається. Відтоді я вже місяць проводив у компанії Вандлик не менше трьох годин на тиждень, підвищуючи свої бойові навики разом з її персональними буртильєрами, хлопцями з чорними рукавами. Вона не балувала мене ніяким особливим ставленням. Я навряд чи був її найкращим учнем. Але наше спілкування – Подобалося нам обон. Вона цінувала ту насолоду, з якою я тренувався. Я її прямотуй уміння пояснити щось раз і назавжди. Якщо вже ти примудрився уникнути ушкоджень на тренуванні, надалі будеш застосовувати засвоєні прийоми, не замислюючись. Десантники мляво трюхикали по колу під спонукальні окрики мініатюрного офіцера контролю. Я наблизився до ванлик, добираючи слова. «У мене є інформація», – сказав я, – «неофіційна, стосується безпеки». Вандлик серйозно глянула на мене своїми блякло-блакитними очима. «Ще 20 кіл!» – аркнула вона підопічним. «У кого буде суха спина, штрафне чергування?» І старший офіцер контролю кивком запросила мене йти за нею. Ми зупинилися в тіні Будильві. Ванлик дістала старомодну тютюнову сигарету і простягнула мені. «Ні, дякую, я не курю». «Я теж стараюсь не захоплюватися», – кивнула вона. «Статистичне прогнозування і таке інше. Але знаєш, один мій знайомий усе життя промучився, намагаючись покинути, бо його індивідуальний прогноз з онкозакворювання був якийсь захмарний. Я в результаті чистив гвинтівку і прострелив собі голову. Таке» і вона закурила запропоновану мені сигарету сама. «Що хотів?» – спитала вона, випустивши хмару диму через Ніздрі. Раптом я зрозумів, що не готовий до розмови. Вона видалася мені настільки необхідною і однозначною, що я навіть не продумав, з чого почну. І тільки коли Вандлик спитала, будь-який початок став видаватися мені якимось огидним зведенням наклепу. «Таке діло...» почав я. Я випадково дізнався, що в колонії відбуваються речі небезпечні для всіх нас. Так, мабуть. Ану ближче до діла. Я зітхнув і видав. Нелегальні бої на складах, чули про таке? А вже ж, кивнула вандлик, навіть не повівши бровою. Там когось убили? Ей, спокій, мене заскочив. Ні, начебто, точно ні, але... Покалічили? Я невпевнено кивнув. Мабуть, вона знизила плечима. Я знала, що рано чи пізно вони дограються, але це їхні проблеми. За порушення статуту Корбус викидає до бісової мами без компенсації.